Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa nusalli wa nusallim ala haza al-Nabi'i al-Karim Sayyidil Mursalil Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ammada Ayyuhal mu'minun Ittafullah Usikum wa iya ya bitaqwallah Faqad faazal mutaqud Muslimin dan muslimat Mudah-mudahan Allah subhanahu Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Abi Kabasha Amru bin Sa'ad al Albari, radhiyallahu anhu Katanya Anahu sami'an Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya'kul Salafah Uqsimu alaihinna Wa uhadithukum hadithah ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلمه فهو يتقي فيه ربه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 لا عملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علمه، لا يتقي فيه ربه. ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبت المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. Awkamaqal hadis riwayat Al-Tirmizi Seorang sahabat yang bernama Abu Qabshah Iaitu nama dia Umar bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu dia menceritakan Kata dia sesungguhnya Dia telah mendengar Nabi SAW bersabda Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara. Aku bersumpah dia ada tiga perkara ini. Dia kata Nabi ada sabda, Nabi ada bersabda, Nabi kata ada tiga benda, ada tiga perkara, Nabi bersumpah dengan tiga benda, dengan tiga perkara ini. Iaitu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu dan aku nak cerita dekat kamu hadis ini hendaklah kamu habai dan kamu pelihara baik-baik benda yang aku nak cerita ni. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tekankan tentang benda yang dia nak habaq ni. Nabi kata aku nak bagi tahu dekat hangpa tiga perkara. Yang tiga perkara ni hendaklah ingat elok-elok Nabi kata yang pertama Nabi kata Nabi kata Harta seseorang itu Tidak akan berkurangan Dengan kerana dia memberi sedekah Itu satu Nabi kata Mau ingat baik-baik benda ni Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kat kamu sedikit harta Ada sedikit kelebihan Maka belajar-belajar Tolong orang Dengan kelebihan yang Tuhan bagi ke kita tu Belajar-belajar, tak perlu orang tak Memadai, kita tahu, Allah SWT tahu. Banyak sikit, itu bukan ukuran. Yang pentingnya, membantu orang. Itu yang diukur dan dinilai oleh Allah SWT. Jadi, Nabi SAW kata, Yang pertama, benda yang aku bersumpah, Ialah, siapa ada lebihan harta, Belajar-belajarlah sedekah pada orang. Yang kedua Nabi kata wala zul wala zulima abdun maghlama fasbara 'alaiha illa zadahullahu izza Tuhan Nabi SAW kata tidaklah satu orang manusia yang kena zalim dia tak salah tapi dia dizalimi fasbara 'alaiha dia sabar dia atas kezaliman yang orang buat kepada dia dia tak salah, dituduh bersalah. Dia tak buat benda buruk, dituduh kata dia buat benda buruk. Bermakna orang yang tidak salah dan orang yang tidak buat benda buruk, tiba-tiba dituduh bersalah dan dituduh buat benda buruk, dia orang yang kena zalim. Nabi SAW kata, orang yang kena zalim tetapi dia sabar di atas kezaliman yang menimpa dia illa zadahullahu 'izzah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tambah kemuliaan pada dia. Sekumpulan orang kata dia jahat, sekumpulan orang kata dia ni orang tak guna, sekumpulan orang kata macam-macam ke dia, tetapi majoriti orang kata dia baik. Majoriti orang kata dia baik itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengangkat martabat dia, dia mulia pada mata kebanyakan orang. dan yang ketiga nabi kata wala abdul baba mas'alah illa fatahallahu alayhi baba faq nabi s.a.w. kata tidaklah satu orang manusia yang suka meminta-minta satu orang manusia yang suka meminta-minta bukan tak ada apa ada dekat dia cuma dia suka minta ke orang lagi barang siapa yang membuka dirinya kepada perbuatan suka meminta-minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buka kepada dia pintu kefakiran Satu orang yang suka meminta hak orang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia akan pastikan orang ni akan menjadi orang yang sentiasa fakir fakir maknanya sentiasa Agak orang bagi kredit selama hidup dia duit ada tapi duit berasa tak cukup sedia duit minta orang dia akan menjadi manusia hina kerana perbuatan suka meminta-minta itu ataupun dia kata di dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda wa'uhadzisukum hadisan fahfaruhuh aku nak cerita kepada kamu satu hadis hendaklah kamu hafal dan ingat hadis ini Nabi kata innamad dunia liarba'ati ah nafar Sesungguhnya dunia ini adalah kepunyaan empat golongan manusia. Yang pertama Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma. Yang pertama, satu orang manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dia harta dan ilmu. Ini kumpulan pertama, manusia Golongan yang pertama, Allah bagi kat dia harta dan Allah bagi kat dia ilmu. Dia orang ada duit dan dia orang ada ilmu. Begitu. فَهُوَ يَتَّقِي fihi rabbah Dengan harta dan dengan ilmu yang ada ke dia, dia menjadi satu orang yang bertakwa kepada Allah. Orang kaya. Ada ilmu. Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَصِلُ <tuh> فِيهِ الرَّحِمَةِ dan dia didapati menjadi satu orang yang sentiasa menjaga hubungan silatul Sentiasa jaga. Dia orang kaya, dia orang ada ilmu. Tapi dia merupakan satu orang yang cukup suka berbuat baik kepada orang. Tidak sombong, tidak angkuk, tidak bongkok, tidak ada perbuatan tak elok pada dia. Sepatutnya orang kaya, sepatutnya orang ada ilmu, orang pandai ni sepatutnya sombong. Tapi dia dah. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat dia kaya Allah bagi kat dia ilmu banyak Tapi dia satu orang yang cukup merendah diri Dan baik dengan semua orang Ini orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi kata bi Ini adalah Sehebat-hebat kedudukan Allah bagi ke dia Ada belakang Kaya ada, ilmu ada, perangai pula baik. Inilah sehebat-hebat manusia yang ada di atas muka bumi. Golongan kedua. Nabi kata, وَعَبْدُونَ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا Golongan kedua adalah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke dia ilmu. Tetapi Allah tidak bagi harta pada dia. Dia jadi satu orang yang berilmu. Ilmu banyak tapi harta tak ada fahuwa sadiqun niyyah dan dia menjadi satu orang yang berniat cukup baik. Dia satu orang yang hati sentiasa ingat nak buat benda baik dan dia berkata yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa niyyatuhu fa ajruhu masawa. Dia ada ilmu, dia tidak ada harta. Bila dia tengok ada orang lain yang berharta dan orang tu suka menakahkan harta dia untuk jalan kebaikan dia tengok ni dia teringat dalam hati dia dia kata kalau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan aku orang ada harta aku pun nak buat macam orang yang ada harta duduk buat, duduk tolong orang aku kalau Tuhan bagi jadi ada harta aku akan buat macam tu Nabi kata dia hanya berniat sebab dia tak ada harta nak tolong orang, tapi dia ada ilmu. Dengan ilmu, maka dia jadi orang baik. Tapi dia sentiasa bercita-cita kalau Allah bagi dekat dia harta, dia nak guna harta tu untuk tolong orang. Nabi kata fa huwa niyyatu. Itu cuma niat dia saja. Tapi Allah bagi ke dia pahala sama. Macam pahala, orang ada harta dan orang membantu orang lain dengan harta dia. Dia dapat pahala sama macam kawan tu. Walaupun dia tak bantu, tapi dia berniat nak buat macam kawan tu. Dia mendapat pahala sama macam kawan tu. Begitu. Golongan ketiga. Nabi kata, wa وَعَبْدُونَ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا Golongan ketiga adalah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke dia harta. Allah tidak bagi kepada dia ilmu. Orang ada duit, ilmunya tidak ada. فَهُوَ yakhbitu fi مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ Maka dengan kerana itu, dia belanja harta yang ada pada dia tanpa menggunakan pertimbangan ilmu. Duit ada, ilmu tak ada. Maka dia guna duit dia ni buat benda tak tahuan punca. Orang nak buat benda tak elok pun dia bagi duit, dia bagi sumbangan dan sebagainya dia guna duit yang Tuhan bagi ke dia tu dia guna duit tu kepada jalan-jalan yang tak betul. La yattaqifihi Rabbah dia jadi manusia yang tidak takut Allah. Walayasilufihi rahimah dia jadi satu orang manusia yang tak pernah teringat nak menghubung silaturahim dengan orang. Dia ada harta, tidak ada ilmu dia jadi orang kaya yang sombong. Dan dia tak tahu apakah Allah yang mesti dia penuhi. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia sebagai hamba Allah, dia mesti semayang. Dia tak tahu, maka dia tak semayang. Ilmu tak tahu. Dia tak tahu kata sebagai hamba Allah, duit yang ada kat dia ni, duit ni Allah yang anugerahkan kepada dia. Maka hendaklah dia guna duit ni pada jalan yang diratai Allah. Dia tak tahu yang tu. Maka dengan kerana tu, dia guna duit pada jalan yang tak betul dia satu orang yang tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata fa Ini adalah seburuk-buruk manusia di atas muka bumi. Dan golongan keempat, Nabi kata wa abdun lam yarzuqhu Allahu Golongan keempat adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala tak bagi ke dia harta pun Tuhan tak bagi, ilmu pun tak ada. Fa huwa yaqul. Dan dia berkata dalam hati dia kalau anna limalan la amiltu fihi bi amali fulan. Dia kata aku ni kalau lah ada harta dia kata aku nak pi enjoy macam dia tu. Kau oh, orang ilmu tak ada. Harta tak ada ilmu pun tak ada. Dok cita-cita bila tengok orang kaya hak tak elok ni dia dok cita-cita. Kalau lah aku ni ada duit aku nanti jadi lebih merapu pada dia tu Dia dok cita-cita macam tu. Nabi kata fa huwa niyatu. Itu niat dia dia tak buat pun lagi benar tu tapi dia bercita-cita kalau aku ada harta aku nanti pergi jolly, aku nanti pergi enjoy aku nanti pergi merapu lebih pada dia ni duk ingat dalam hati macam tu Nabi kata maka dosa yang dia terpaksa tanggung sama macam dosa kawan yang ada duit duk enjoy duit pada jalan yang tak betul sebagai apa sebagai satu hukuman kepada dia kerana membiarkan diri dia dalam kejahilan hadis itu hadis Sahih riwayat imam az-zarbi. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa yang pertama sekali kita kena ambil pengajaran daripada pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang kita baca ni adalah hadis tentang pesan Nabi. Kita kena jadi manusia yang sentiasa mengambil pengajaran daripada pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang kedua daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Jangan kita jadikan diri kita orang yang suka meminta-minta Walaupun dalam keadaan susah Jangan kita suka meminta-minta Tentu ingat balik kita pernah baca hadis tentang seorang sahabat yang bernama Hakim Yang jumpa Nabi, minta Nabi tolong dia Nabi tolong dia Jumpa pula Nabi, minta lagi Nabi tolong dia Nabi tolong dia jumpa pula lagi minta lagi nabi tolong dia nabi tolong dia tapi lepas nabi tolong kali yang ketiga nabi katakan dia nabi kata wahai hakim aku nak bagi tahu dekat kamu nabi kata berapa kali pun kamu jumpa aku aku tolong kamu tapi aku nak bagi tahu dekat kamu bahawa dunia ini kelihatan hijau dan menawan nabi kata kalau sekiranya kamu terus dengan sikap kamu suka meminta-minta Allah Subhanahu wa taala pasti akan hinakan kamu Hakim bila dengar Nabi kata macam tu Dia terus bersumpah Di depan Nabi, di depan Allah Dia bersumpah, dia kata Aku tidak akan minta pada siapa-siapa lagi selepas daripada ni Sehingga Nabi wafat Dia tak pernah minta tolong ke Nabi dan kepada siapa-siapa Bila naik Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq jadi khalifah Abu Bakar tengok dalam Madinah Tak ada orang yang lebih susah daripada Hakim ni Abu Bakar panggil dia Nak bagi duit, nak tolong dia dia kata aku tak boleh terima pertolongan kamu Kerana aku dah sumpah di depan Allah Aku tidak akan minta tolong pada siapa-siapa Sampai wafat Sinaubakar naik Sinaumah Hakim masih susah lagi Sinaumah panggil dia Sinaumah sampai kata dekat dia Wahai Hakim Aku tak mang isu Allah dakwa aku di hari akhirat Kerana semasa aku memerintah Ada orang macam yang punya susah dia kata ya Amirul Mu'minin. Aku sana sumpah di depan Allah. Aku tidak akan minta pertolongan siapa siapa dan siapa tolong aku pun aku tak mahu terima. Hakim akhirnya mati dalam keadaan berpegang teguh kepada janji dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Oh ha? ini, para sahabat Nabi bila Nabi bagi satu teguran, benda tu betul-betul menyentuh hati dia. Dia akan pastikan dia turut apa yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita baca tadi, jadikanlah diri kita orang yang berilmu. Yang itu nombor satu. Dan berusahalah di atas dunia ni, mudah-mudahan dengan usaha itu Allah jadikan kita orang yang berharta dan mudah-mudahan dengan ilmu dan harta yang Allah bagi dekat kita kita akan jadikan diri kita orang yang bertambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kerana ilmu itu memandu kita dan harta itu boleh mendekatkan kita dengan Allah atas jalan sedekah dan sebagainya mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan baharul mazi jilid 6 muka surat 109 Bahrul Mazi, Jilid 6, Muka Surat 109 Kita masih lagi berada di bawah tajuk Tawaf hmm? Baik, pada malam ini kita masuk satu masalah Dia kata, tawaf itu adakah syarat-syarat yang tiada soh melainkan dengan dia Kita nak detail, kita nak halusi, kita nak tengok Tawaf ni ada tak ada peraturan tertentu yang mesti dipatuhi Kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala dalam syarah al-Muhadzah Ketahuilah Sekalian penuntut ilmu oh, ha? Kata Imam Nawawi Dia kata ketahuilah sekalian penuntut ilmu Bahawasanya tawaf itu Melengkapi ia atas beberapa syarat Dan wajib-wajibnya yang tiada Soh tawaf itu dengan ketiadaannya itu dia. Maksud dia apa? Imam Nawawi kata Tawaf ada peraturan-peraturan dia -peraturan yang tertentu Yang mesti dipatuhi Itu maksudnya dan melengkapi atas beberapa sunat yang sah ia dengan ketiadaannya. Dan juga tawaf ini ada beberapa benda sunat. Benda sunat makna dia kalau kita tak buat haji kita sah juga. Cuma tak buat bercantik. Begitu. Maka ada persyarat-syarat yang wajib baginya iaitu lapan bersalahan ulama' pada setengahnya. Hak wajib dia kata hak mesti kena jaga betul-betul ada lapan benda. Lapan ini mengikut sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata dak dia kata bukan lapan, lima saja. Dia kata. Ini bezanya pendapat di kalangan ulama. Bagi kita, kita jaga 88 saja. Pasal ada ulama kata ini lapan wajib, maka wajib kita jaga. Begitu. Yang pertama dia kata tawaf itu hendaklah di dalam masjid. Ha, itu satu. Mata'alif hidup tawah kot bazar apa di mana pula eh? Tuan-tuan jaga tepi masjidil haram tu Tepi kompleks masjidil haram tu tak jauh jumpa lorong bazar Pidup eh? tawah kot lorong bazar tu Tak boleh Tawah mesti di dalam kompleks masjidil haram Mesti dalam bangunan tu Begitu Yang kedua dia kata eh, Yang pertama tadi yang atas tu Yang pertama dia kata Mestilah suci daripada hadas dan daripada najis sama ada pada kainnya ataupun pada badannya dan pada tempat yang dipijaknya pada masa tawaf itu. tuan, -tuan yang ni mau jaga elok. Yang ni yang duk buat kita fought masa tawaf. Yang ni yang duk buat kita fought. Tengok. Dia kata suci daripada hadeh. Hadeh kecil, hadeh besar. Maksudnya hadeh besar tak apa. Hadeh kecil. Suci daripada hadeh kecil maksudnya ada ada, -ada yang semayah. Ayak semayang ni nak jadi pasir kepada orang yang duduk tawaf ni. Ayak semayang ni nak jadi pasir. Tak kena hari bulan, ayak semayang batas. Kita duduk pebeti lagi tawaf sedangkan ayak semayang sudah batas. Yang nak kena jaga? Satu. Dan dia kata, hendaklah kita pasti diri kita suci daripada najis. Tak ada najis pada kita ni. Pada mana? Semayang ada pada pakaian ataupun pada badan ataupun pada lantai kita pijak. Nak kena pasti bersih. Pakaian tak boleh ada najis. Kita cerita pada bulan lepas. Pakaian kita bila kita duduk di padang harafah, masuk dalam pancuk, masuk dalam bilik ayam, nak buang ayam, jaga buat baik. Kain dua lain yang kita pakai ni. Kain pinggang dengan kain yang tu sebaik atas bau ni. Jaga buat baik. Kita pi duduk tak kena gaya, kain tu dia julai, turun, tam, dia pergi cicah ayam. Najis yang ada di, ni semua ni cain. Satu lagi kita pakai kain tu, piduk tawah pula. Kita sudah menjadi orang yang memikul najis. Kerana kain yang kita bawa tawah tu, kain yang sudah kena najis. Maka akhirnya merosahkan tawah kita. Bila tawah rosah, tawah itu rukun. Bila benda rukun rosah, tidak sah haji. Ilah. Ataupun dia kata jaga pada badan dan juga pada tempat yang dipijak. Lantai yang kita nak pijak tu pun kena jaga. Tentu ada juga. Kadang-kadang ni jemaah haji. Hat, Allah. Tentang pergi Tempat sa'i daripada sofa ke maruah ah. Pergi dekat maruah ujung tu Busuk harim Tempat sa'i daripada sofa ke maruah Sofa tak apa dia duduk belah ke dalam sana. Ni hak maruah, hak halam Kepala jalan nak keluar nak pergi bazaar ni Sampai-sampai tentu busuk harim Tak apa lah. di situ bukan tempat laluan Kita nak kawas tapi kalau hak jenis haduk buang dantur tu, dia pi buang dalam tu, tempat kita dok tawah tu apa nak jadi? Ataupun ada orang masa dok tawah tu dia terkinci, dia terkencin ke apa-apa kan? lantai tu sudah ada najis. Ni semua nak kena jaga. Ni semua nak kena jaga. Jadi dok kena dok perhati, dok tengok dan sebagainya, kalau nampak wah-wah, pusingan itu, kita kira pusingan lain jari. Pasal apa? Pasal benda ni melibatkan soal rukun dan benda ni melibatkan soal soh ataupun batai haji kita. Akhir ni dia nak beritahu kat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf itu hendaklah dalam masjid. Tadi. Yang ketiga, dia kata menyempurnakan tujuh keliling. Mesti Tawaf ni maksudnya tujuh keliling. Satu, tak dipanggil tawaf. Yang kata tawaf itu ialah mesti tujuh kali. Habis tujuh kali, baru kira sekali tawaf. Baru satu tawaf. Maka tak boleh kita buat tiga, lepas tu esok nak main sambung lagi empat. Tak boleh. Dia mesti kena tujuh keliling. Tujuh keliling habis, baru kira kita sudah tawaf. Begitu. Yang keempat, dia kata tertir. Iaitu dimulai daripada Hajarul Aswad dan melalui atas kirinya. Mesti kita masa tawaf tu, kita start pada garisan yang berbetulan dengan Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad tu dia ada buat garisan panjang. Kita mesti start daripada situ. Ataupun sebelum daripada tu lah. Selepas daripada tu, tak maaf. Dia mesti start daripada penjuru Hajarul Aswad. Start jalan dalam keadaan baru mesti sebelah kiri Kaabah. Begitu. Yang kelima, dia kata bahawa ada sekalian badannya itu keluar daripada sekalian Baitullah. Kita tu mesti duduk luak daripada bangunan Kaabah Hapak Sagi tu. Mesti luak daripada tu tetapi di dalam kompleks Masjidil Haram. Luar daripada bangunan Kaabah dia apa? Saat lagi bila sampai dekat Hijir Ismail hak Melengkung di tepi Kaabah tu Dia ada bangunan separuh Macam tembok macam tu Yang tu dia panggil Hijir Ismail Tak boleh duk shortcut kat tengah Bila kita shortcut kat tengah Shortcut itu membawa maksud Kita sudah masuk di dalam Kaabah Kerana Hijir Ismail itu Adalah sebahagian daripada Bangunan Kaabah Ramai Tentang fiduk tu juga dia pakai duk shortcut kat tu Meneru Meneru Oh, kabur, kabur. Tidak ada mezahab yang mengatakan Boleh potong kot tengah tu Ni puas hadut potong ni mezahabkit kot Dia boleh duk potong bunga. Nampak? Bukan sikit Hadut potong kot tu bukan sikit Ni hadut tawah, lincah, lintas kot tu tu Bukan sikit, makna kata bukan sikit ramai Dalam pada celah tu Melayu wadah lah, celah ni Dia tengok ramai apa kat duk pihak dia, kata kot ni dekat sikit Tak tu macam ni, masuk Kona masuk, sudah dianggap badan dia duduk dalam Ka'bah. Maka pusingan itu tidak sah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, maka lima perkara itu, pasti wajib dengan tiada khilaf. Hak lima kita baca tadi ni. Bersih daripada hadiah kecil, hadiah besar, bersih daripada najis Satu, tawah hendaklah dalam kompleks masjid. Dua, yang ketiga, mestilah mula daripada Hajarul Aswad dan pusing dengan keadaan kiri kan bau kita menghadap Ka'bah. Yang keempat, tertib yang, ke, yang keempat, menyempurnakan tujuh. Pastikan kita habis tujuh. Dan yang kelima, kita hendaklah pastikan bahawa kita berada di luar daripada ta'bah. Lima benda ni wajib mesti kena jaga semasa kita buat, semasa kita buat tawaf tu. Kemudian dia kata, maka lagi akan datang tafsir satu-satunya dalam beberapa banyak. Dia kata, ha, satu lagi dia akan hurai lebih-lebih lagi. Kemudian dia kata yang keenam. Yang keenam, niat tawaf Ha, ini sebahagian ulama' kata wajib, kena niat. Ketika nak mula tawaf, wajib kena niat ni saja. Aku tawaf, kau semua wajib kena niat. Sebahagian ulama' kata niat tawaf untuk tawaf rukun, tidak wajib. Yang kedua, dia kata sembahyang sunat selepas tawaf. Ada sebahagian ulama' kata wajib. Selepas habis kita tawaf tujuh pusingan, wajib kena pergi semayang di belakang makam Ibrahim tu. Wajib kena semayang. Sebahagian ulama' kata wajib sebagian ulama kata dah yang susunat aja sembahyang sunat, sunat tawaf kata Dan yang kelapan dia kata mualah pada sekalian yang lapan itu mualah maksudnya berturut-turut tu lapan tu tadi mesti dilakukan secara berturut-turut tak boleh balik tidur dulu sat ni petang nak main lain tak boleh kerana balik tidur dia hotel main balik itu memutuskan mualah memutuskan persambungan di antara ibadah Maka dia kata pada yang tiga akhir ini Tiga hak niat tawaf Semayang sunat tawaf dengan mualat cari ni Dia kata maka pada yang tiga akhir itu Ada padanya khilaf Bermula yang asahnya Sunat sahaja ha, Dia kata pendapat yang muktangan Yang dipegang oleh Imam Syafi'i Dan juga oleh Jumhur Ulama Hak tiga ni sunat Kalau kita tak niat masa nak mula tawaf Tawaf kita sah Kerana benda ni sunat saja. Kalau habis kita tawaf tujuh keliling Kita tak buat semayang sunat tawaf Tawaf kita sah Dan kalau sekiranya kita tak mualat Maksudnya kita berhenti sat dan sebagainya Berhenti sat Maka itu juga tidak mengganggu kepada Sahnya ibadat kita Begitu Masalah Dia kata tawaf itu adakah sunat-sunat baginya Ada tak ada amalan sunat bagi tawaf ni Kata Imam Nawawi Bermula sunat bagi tawaf itu ada lapan Yang pertama Tawaf itu dengan berjalan kaki, Itu sunat dan kecuali orang usung ada puak tu usung dia puak ada kona baring dia. puak yang diusung dia oh lari puak ni lari kita kena elak pada dia Tidak, dia belah kita terbulin dan tu aja ya. lari puak ni pengusung tu pun bukan dia pegang dia pakai junjung atas kepala lari tak jatuh ha. <t> Ini <trillion> <toko> punya punya championnya dia balik kan nah, itu satu jadi kalau kalaulah kita ni orang yang ada keupayaan Maka berjalan kaki ketika tawar itu yang paling baik Dan itu sunat Kalau tak berupaya Rasa kalau orang tembi kita Kita boleh seguling Kita naik tu Naik pengusung tu juga Sof Kerana berjalan Sunat saja. Dia kata. Baik yang kedua Ibtibak Dia kata Ibtibak kita dah baca dah bulan lepas ha? Ibtibak maksudnya pakai kain tu Bagi buka bawah belakang kanan ha? Pakai kain pinggang satu Kain yang satu lagi sebelah atas bawah belakang kanan ni buka Bagi nampak Itu dipanggil iptibak Ibtibak itu sunat Dia kata kalau kita nak bukui sore pun tidak jadi salah kan bagi orang yang dia takut dia takut saya pergi batai yang semayang ni kan bila kita buka bau sebelah ni dengan orang duduk main rempuh kiri kanan dan sebagainya kita takut Di antara yang rempuh tu perempuan kita dalam merah syafi'i kita sentuh laki-laki perempuan batai wudu jadi kita tak mahu tak jadi raplah kita tak mau dok jadi raplah walaupun banyak orang dok kata tak apalah dalam mazhab lain kalau sentuh biduni syahwat tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk apa semua macam-macam orang dok kata tapi kita tak mau raplah. Kalau kita nak pusing kata Allah mazhab lain betul logo ni tak ada apa eh. Tapi esok bila balik mai dok fikir balik pula eh kalau bantai mumpoi aku. Ya, jadi kita tak mau raplah. Kalau tak mau raplah bungkui wang nak. Itu lebih selamat, lebih memberi ketenangan pada hati kita. Rana nak buat sunat ni, tak lagi kita tiduk jadi, semua kita tak mahu. Tak apalah kita tak buat pun tak apa yang sunat ni, kita bungkus. Kita tidak ittiba', tidak buka bau sebelah, sebaliknya kita ambil kain gebak tu, kita bungkus. Tangan kita buhul dalam, kita pusing. Dalam keadaan tak bungkus pun tu. Maka itu, tidak buat satu benda sunat. Tetapi lebih membawa ketenangan pada hati. Begitu. Yang ketiga, dia kata sunat berlari lembut ataupun berjalan setengah lari. Sunat bagi kita... ...pada tiga pusingan Hak Mullah. Tiga pusingan Hak Mullah tu... ...agak lari-lari anak. Lari lembut, dia kata. Lari lembut bukan lari buat lagu sesuatu. Dah. Maksud kata bukan lari berah lah. Kan, dalam bahasa Arab, dia kata Ar-Ramlu. Ar ni maksud... ...nak kata jogging ke apa lah. Ha, ada orang jogging berah pun lah. Kan, jadi maksud dia lari lagu seluruh. Lagu nak berah pada berjalan. Begitu. Tiga pusingan hak mula. Masuk pusingan empat, berjalan lagu biasa. Sampai pusingan tujuh. Hak satu, dua, tiga, dia kata disunatkan kita berlari lembut. Ataupun dia kata berjalan setengah lari. Bagi laju sikit. Itu maksud dia. Itu sunat. Yang ketiga, istilam hajar aswat. Dan mengkucupinya. Kalau boleh, tiap-tiap pusingan itu sampai dekat hajarul aswat. Sampai dekat hajar aswat istilam. Istilam maksudnya suar tangan masuk dalam lubang tu tepuk hajar aswat. Hak kata tepuk. Selepas tu, suam muka masuk, letak. Bagi kena mulut kita, kena hidung kita, kena dahi kita dekat Hajarul Aswad itu. Itu sunat. Kalau boleh buat, itu yang paling baik. Dan dia kata, menghantarkan dahi di atas Hajar Aswad itu. Ha, kalau boleh bukan dekat pucuk dia saja, letak dahi. Bagi kena Hajar Aswad itu. Yang kelima, dia kata, mengerjakan segala yang disunatkan di dalam tawaf. Yang lagi akan datang, dinyatakan dia insyaAllah. Lepas ni kita akan habang panjang lagi, benda-benda sunat. Dia kata yang keenam mualah di antara sekalian kelilingnya ha, ini sunat ha, kita bagi habis kita start daripada pusingan pertama dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh straight kan? ada orang dia tak dapat mualah pada semua pusingan tujuh ni dia tak dapat dia buat tiga orang bang nak semayang misalnya berhenti semayang dulu semayang zuhorka semayang asam ke apakah habis semayang tak lagi sambung lagi empat, lima, enam, tujuh maka di situ mualahnya terputih bawah biasa cumanya sebaik-baiknya diambil masa yang agak-agak boleh perhabis tujuh tak satu kalut dengan benda-benda lain dan sebagainya perhabis tujuh tu sekali dia kata. yang ketujuh sembahyang bagi tawah sembahyang sunat tawah yang di belakang makam Ibrahim itu itu sunat dia kata. dan yang kelapan bahawa adalah tawahnya itu dengan khusyuk lagi khudung lagi menghinakan diri lagi habir hati lagi melazimkan bagi adab yang zahir dan adab yang batinnya. Dan pada harakatnya. Harakat maksud pergerakannya. Dan kilik pandang dan kelakuannya. Jadi, masa tawah tu dia kata kita bagi kita ni rasa kita ni khosyong. Hubung, tunduk, hina diri, rendah di depan Allah. Kita sadut sombong. Ada orang sombong. Masa tawah dia sombong. Satu macam dia jalan tengok orang nampak kita tak kosong tak nampak kita tawabong sedangkan masa tu kita duk ibadat dekat Tuhan tidak ada sebab kenapa kita perlu sombong ada orang tawab dia ada dengan bodyguard jaga keliling dan sebagainya kan kealan tu dengan sebegah kehebatan tak mau tawab macam tu tak mau. Nabi SAW kita dah baca ada hadis tu dulu ha? Nabi SAW sewaktu nak pergi melontak di Jambrak orang ramai bertolak-tolak Enggak. Sahabat Nabi ni bila nampak Nabi SAW nak pergi melontar dalam keadaan orang duk tolak dan sebagainya, depa pi kepung, buat kepungan tolak orang tepi-tepi, nak bagi Nabi selesa. Nabi marah orang hang duk kepung ni. Nabi kata, "Tak salah, tak salah, Aku nak buat ibadat macam mana orang lain buat?" Nabi kata. Nabi kata, "Tak salah, tak salah duk buat kelangkabut tu ni. Aku nak buat lagu mana oleh bila kalau orang lain nak nak nak, nak, nak boleh kelontar tu susah, aku nak rasa kesusahan tu." Nabi kata. Aku tak mau duk bagi privilege yang berlebihan dekat aku aku tak mau Nabi kata. Begitu ceritanya. Jadi biarlah lah masya dak buat ibadat ni kita jauh daripada perasaan-perasaan sombong, besar diri, berasa diri kaya dan sebagainya tak mau perasaan ni semua tak mau, di sana semua sama je. Bukan di sana lah, di sini pun serupa di sana lebih lagi. Pasal kita duk di atas bumi Allah, kita jadi tetamu Allah. Wajar kah kita jadi terdamu kita pergi buat sombong kepada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh begitu. Jadi hendaklah tawaf itu dilakukan dalam keadaan menjaga adab. Sama ada adab zahir ataupun adab batin. Adab zahir apa dia? Daripada ambil ayat semayang. Itu adab zahir. Ambil ayat semayang bagi semperna elok. ni nak ambil tawaf ni. Tawaf ni nak menentukan sah ataupun batai. Haji hak kita buat. Ambil ayat semayang daripada awal itu pastikan elok. Rata semua kawasan semua bagi elok, bagi bersih. Kita nak pergi tawak ni. Pastikan dari segi zahirnya, jaga benda-benda macam ni. pakaian hak kita pakai, pastikan bersih tidak ada najis. Bila kita tawak, pastikan bau kita ni ke, mengirikan kaabah dan sebagainya, ini adalah adab-adab zahir -adab yang mesti jaga. Adab batin hak tadi, mesti khosyok, mesti tawak, mesti merendah diri semasa kita tawak. Dan pada harakatnya, pada harakat pergerakan tu, dalam keadaan kita duduk jalan tu, jaga jalan kita tu, jangan nampak jalan orang sombong. Kita tengok orang jalan kita tu macam-macam cara jalan Ada hak jalan nampak lagu spring pun ada lagu nak lonjak naik. Nak lonjak naik lagu nak ke kita pun tu tengok. Ay, dia ni spring apa ni. Satu macam dia duk lonjak naik kan. Tak elok nampak jalan ni tu. Ada yang jalan buka lewang kepala balik. Rikan, nampak macam nak ajak orang gaduh dengan dia. Ni semua pun tak elok. Jadi biar jalan tu nampak lagu kita ni kira. Kita tahulah orang jalan elok macam mana kan. Kita tengok macam mana jalan tunduk nampak hormat kat orang. Nak macam tu. waktu kita duk tawaf tu Nak pergerakan kita begitu Dia kata Tunjuk kata kita ni merendah diri Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah pati Perkataan pada tawaf itu Oh, Dia kata inilah inti pati dia Kalau kita boleh buat yang ni, tawaf kita cantik dia kata. Maka kenyataan Dengan tafsir itu adalah ia di dalam Masalah yang akan datang, dia kata lepas ni kita akan Cerita lagi detail tentang benda ni Masalah tawaf itu ada berapa macam ataupun ada berapa nama. Dia kata tawaf ni ada berapa jenis. Bermula tawaf itu ada empat nama ataupun ada empat macam. Dia kata yang pertama tawaf fardu ataupun tawaf rukun. Iaitu bagi orang yang mengerjakan umrah. Kerana orang yang mengerjakan umrah itu tiada baginya lain daripada satu tawaf saja iaitu tawaf fardu. Orang yang pergi buat umrah kan, tawaf dia buat ni memang tawaf itu tawaf fardu. Kita pergi umrah. Kita bertolak daripada Penang, kolompok, kolompok jedah. Sampai di jedah, tuis masuk Mekah. Ingat? Tadi ini masa kita lintas miqat, tadi kita dah niat. Umrah Sahaja aku mengajarkan umrah. Wa ahram tu biha. Dan berihram dengannya lillahi ta'ala. Kerana Allah ta'ala saya masuk arba'a rakaatin apa tak ada ada juga kawan dia sendiri dia yang dia lajak dulu kan nawaitul umrata apa semua cantik kita dengar kan nawaitul umrata wa ihram tu biha arba'a rakaatin ni betul pula ni aku mana aku tak duduk Ada rakaat ajar juga kawan ni bahasa arab ni dia bukan bahasa dia dia pun dengan duk mengapaai apa ni apa anu apa ni dia pin macam pua dia saja ke tebak kan ade dulu kutu tapi lagi bila dia batang balik ke Melayu, tak ada empat rakanan tu. Tapi bila dia sebuah Arab, dia main. Arbang Arab yang ni dia main. <laughs> kan? Atau dia gitu. kan? Atau orang tu. Kan? ada orang tu. ada. Baik. Jadi kita nak pergi Umrah bila kita sampai di kawasan Miqat, Nawaitul nawaitul Umrah. Nian. Turun di Jeddah, mereka akan tiwak kita pergi Mekah. Bila sampai di Mekah tu, sampai-sampai tu, Umrah kita bagi settle bang dulu. Sampai sampai tu kalau rombongan kita 10 orang bila sampai di situ 5 orang tunggu barang kan 5 orang masuk pergi klir umrah dia masuk pergi di dalam kompleks masjidil haram pawah tujuh pusingan habis tujuh pusingan pergi duduk belakang makam ibrahim sembahyang sunat pawah habis sembahyang sunat pawah berjalan menuju ke arah tempat sa'i daripada safa marwah marwah safa tujuh kali bila habis tu potong rambut sikit prakt habis satu umrah yang tu aja yang kata umrah ada kawan first time pertama kali nak pergi umrah ketak ni pucat sampai kuning kaki-kaki dia tak pucat tak tahu apa eh nak pergi ke mana eh tak tahu apa bukan dah lepas sikit saja yang kata umrah ni ialah masuk-masuk sebelum masuk Mekah kita niat kita nak buat umrah bila sampai di Mekah kita tawaf 7 pusingan sebaik-baiknya lepas tu semayang sunat tawaf lepas tu kita sa'i safar marwah 7 kali lepas tu potong rambut itu umrah itu umrah maka tawaf tadi ni itu tawaf rukun tawaf rukun sebab umrah dia tak ada banyak tawaf dia kira hak, hak satu tu je tawaf yang satu tu tawaf rukun mesti kena mesti kena buat begitu dan ada lagi di sana bernama tawaf mutatawaf maka iaitu bagi umrah je ha, lepas pada tu kalau kita saja-saja nak pergi tawaf tawaf tu dia panggil tawaf mutatawaf tawaf tu tawaf sunat saja. begitu yang kedua dia kata tawaf kudu Iaitu tawaf bagi orang yang mengerjakan haji. Pada mula-mula masuk muka. Akhirnya dia panggil tawaf kuduh. Kita nak pergi buat haji. Kita sampai-sampai di sana. Katalah kita buat tu haji tu haji ifrat. Kita buat haji ifrat. Orang yang buat haji ifrat. Atas kapital terbang tadi. Bila masuk kawasan miqat. Dia niat. Nawaitul haja. Wad. Ha? Nawaitul haja. Haji Ifrat ni macam mana? <tid> haji dah habis. kalau buat teh tak leluh habis. <tid> haji Ifrat ni apa dia? Iaitu mengerjakan haji di dalam musim haji. Jadi kita pergi ni kita nak buat haji dulu. Habis sah, lera, selesai tak ni baru kita nak buat? Nak buat umrah. Jadi bila kita duduk atas kapal terbang, Nawaitul hajjah wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Bila sampai di Mekah, masuk-masuk tu kita buat tawaf. Tawaf qudum, dia panggil. Buat tawaf Qudum. Lepas tawaf qudum, kita buat sama. Sa'i hak kita buat tu dia jadi sa'i apa? Dia jadi sa'i haji dah yang tu. Sa'i hak kita buat selepas tawaf qudum, tu sudah jadi sa'i haji. Sa'i ini, bila kita dah selesai wukuf dan sebagainya, kita balik main. Kita tawaf saat ini, tawaf rukun. Lepas tawaf rukun, tak payah buat sa'i dah. Pasal apa? Pasal sa'i kita dah buat selepas kita buat tawaf, tawaf Qudum. Yang ini dia panggil haji. Haji Ifran. Ini ya, ni tuan-tuan. Bukan kata orang hati haji kita tak nampak. Ha, tidak pun dia duduk dekat. Aku pening balik pula dah. Aku mana dia ada juga jadi macam tu. Okay. Ada cerita dia lukuh tu. So dia beritahu kat kita sendiri. Dia kata tawaf kudum iaitu tawaf bagi orang yang mengerjakan haji. Pada mula-mula masuk Mekah. Dia buat haji Ifrad. Dia sampai-sampai di Mekah. Dia masuk di dalam kompleks Masjidil haram Dia tawaf. Tawaf dia tu dipanggil tawaf. Tawaf kudum. Begitu. Yang ketiga dia kata tawaf ifadah. Iaitu tawaf yang menjadi rukun bagi orang yang mengerjakan haji. Maka tiada sah haji. Melainkan dengan dia. Dan tempat atau masa tawaf ifadah itu ialah kemudian daripada wukuf di arafah Dan nis malam nahar. Nis maksudnya selepas daripada tengah malam. Malam raya haji. Maksudnya apa? Maksudnya selepas kita bermalam di muzdarifah. Ada orang pergi buat haji. Okay. Dia start 9 hari bulan di padang arafah wukuf habis sahlerah selesai wukuf pada malamnya 9 hari bulan malam bertolak dengan bas mai ke muzdarifah bila sampai di muzdarifah kena tunggu sampai tengah malam bila dah masuk dah lepas tengah malam kita sudah dapat bermalam di muzdarifah ada orang selepas daripada itu dia terus shoot di ke Mekah dia turis syut pergi shoot dia ke Mekah. Dia sampai di Mekah dia buat apa? Dia terus tawaf. Tawaf yang dia buat tu dia pergi tawaf ifadah, tawaf qurbah. ini ada satu jenis. Ada hak satu lagi pula dia pergi Mekah, bila sampai 9 Zulhijjah orang bawa dia pergi Padang Arafah, duduk di Padang Arafah sampai dah malam dia, bila malam tu bertolak dengan bas sampai di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah tunggu sampai lepas tengah malam. Dah lepas tengah malam dia ke dia ke Mina. Dia pergi ke Mina. Bila sampai di Mina, tunggu sah. Tunggu sampai masuk waktu subuh. Semayang subuh. Lepas semayang subuh, turun pergi melontak di Jamratul Al-Aqabah. Lepas melontak, Jamratul Al-Aqabah bercukau. Bila kita melontak dan kita bercukau, kita sudah bertahalul awal. Bila kita dah tahalul awal, kita boleh pakai tisyen, pakai seluruh panjang. Kita berjalan kaki pun boleh, balik ke Mekah, baru kita buat tawaf. Tawaf kifar. Itu cara yang kedua. Mana-mana satu cara, tidak jadi kesalahan. Hak salah ni, dia tak buat cara dua-dua tu. Dia buat legu dia punya haji, yang ni kita tak tak. Tengok duk tawah atas bukit seorang dia agak-agak, yang ni, yang ni kita tak tak. So, dua cara ni boleh pilih mana-mana satu yang selesa bagi kita. Bagi orang yang tahu, yang reti, macam mana nak buat, dia boleh buat. Dia boleh pilih mana-mana satu. Bagi yang tak reti, dia ikutlah. Legu mana tabung haji buat, dia turut sudah. Terus, tapi duk buat pandai-pandai. Begitu. Baik. Yang keempat, dia kata tawaf widak, iaitu tawaf pada masa hendak keluar dari Mekah kerana nak meninggalkan Mekah. Ha, bila kita dah nak balik dah, kita nak keluar daripada Mekah, sebelum meninggalkan Mekah, tawaf dulu tujuh. Tujuh kali pusing dan tawaf itu adalah tawaf perpisahan. Widak ni makna perpisahan. Tawaf budbaik, dia kata kerana kita nak meninggalkan Mekah. Dan tawaf widak ini disunatkan kepada orang yang nak keluar daripada Mekah lebih daripada tiga hari. Dia orang Mekah misalnya duduk di Mekah dia bercadang nak nak main Malaysia misalnya dia nak keluar daripada Mekah tu nak keluar tu lebih daripada tiga hari sunat dia pergi tawaf tujuh pusingan dan tawaf itu dinamakan tawaf wida sebagai tanda kita menghormati Kaabah sebelum kita nak sebelum kita nak tinggalkan Mekah macam kita pergi rumah lah. kita pergi rumah orang sebelum balik mesti jumpa tuan rumah dulu abang tadi tak boleh saya minta dari dulu kena abang tadi tu saya cakap tak ada eh? tak boleh eh? mai tadi okey kau rumah sambut apa semua duk elok belah, kau rumah kata ni duk tak mau saya sakit. Perut kau bancik ni nak masuk. Kelok-kelok tak lah la saya ni. Dia tuang belah. Ha, ini kurang adab dia Tunggu surah, lah. pergi. Tunggu sudah bagi hamba Allah ni keluar, saya minta diri lu. Salam balik. Macam itulah kita pergi Mekah, kita jadi tetamu Allah. Bila kita nak balik jangan pakai angkat bungkui pergi gitu ya. Pingi dulu di Baitullah, di rumah Allah ni tawaf dulu tujuh kali bagi seolah-olah kita nak bagi tahu kata, okey kita dah nak balik. Itu ada ketika kita sampai di sana Masalah Tawaf Qudum itu masa mana nak melakukannya? Ha, yang kata tawaf Qudum ni bila kita nak buat? Kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala dalam syarah al-Muha'zah Telah berkata ashab kita Disunatkan bagi orang yang ihram itu Pada mula masuk Mekah Bahawa jangan menyimpang ke mana-mana ni, kita kena jaga kita nak pi Mekah nak buat haji kah, nak pi umrah apa-apa semua bila sampai tu sahaja tu sahaja kita kira nak pi nak buat ibadat kalau dia orang ada duit ada orang sampai tiap-tiap tahun dia mesti pi Mekah dia kata saya kalau tak pi, dia kata saya rasa crazy betul ya sehingga semang macam tu pasal pi Mekah dia boleh semang macam tu dia kata saya tak tahu lah I jadi macam mana saya crazy betul lah dengan pergi buat umrah ni. semang Nada ke macam orang korporat yang sebang. Ada pula kata, Allah, you tahulah kita ni hidup macam-macam lah. Kita tipu orang, orang tipu kita. Kita buat nayang orang, orang buat nayang kita. Kita pun dosa banyak. Saya ingat, ujung-ujung tahu kita pergi basuh banglah dosa kita. Dia anggap pergi ke Mekah, buat Umrah ni macam nak pergi sungai Gendis. Boleh pi buang dosa dalam sungai tu. Ini semua adalah fahaman yang silap tentang ibadat ni. So, dia kata kita kalau nak pergi sana, kita mahu ingat satu. Kita pergi nak buat ibadat. Yang tu nak satu. Kita pergi kerana nak buat ibadat. Oleh itu, jangan menyimpang ke mana-mana. Lihatlah. -mana. Lah, pekes-pekes untuk umrah dan sebagainya. Lah ni, ni orang nak tarik serumai dengan company dia. Dia mula mempelbagaikan macam-macam cerita. Bila sampai tidur di Jeddah dulu sehari-hari semalam. Uh, ada lawatan ke sana sini. Ha uh, nampak dia dah dia dah masa dah kurang untuk ibadat, dia dah lebih untuk bersiap-siap. Bukan kata tak boleh, tapi dia tak berapa cantik. Dia tak berapa cantik, begitu. So dia bagitau kat kita, dia kata oh itu jangan menyimpang kemana mana Jangan ia pergi menyewa rumah pula lebih dahulu dia kata. Ha uh, ni lagu kebanyakan kita nak buat. Kita sampai-sampai di Jeddah, Baik bawa kita pergi Mekah Sampai-sampai di Mekah Naik hotel lo Naik hotel lo Pegutus bilik tengok cadar Okey tak okey simpan bank apa semua Satu macam yang landing Satu letih lah apa semua Satu lagi baru nak turun Pergi buat umrah Ini yang kebanyakan orang buat Tapi dia pesan kat kita apa Dia kata jangan pergi menyewa rumah Lebih dahulu tahu lagi Dia kata jangan pergi duduk kalut dengan hotel lo Kita sampai turun baik Dia kata bahkan biar berhenti tengah daripada kawan-kawan tunggu mata benda dan barang angkatannya dan tunggang-tunggangannya dan ia pergi tawaf. Oh, dia kata itu paling baik. Bila kita sampai di Jeddah, baik bawa kita mai ke Mekah. Bila sampai di Mekah, turun-turun baik tu, abang kat kawan kita, hang tunggu barang saya. Right? Aku pergi keluar. Aku pergi kelih umrah dulu. Sebelum naik ke hotel, kita pi dulu. Turun, tawaf, kemudian sa'i, potong rambut sikit. Kita patah balik mai, kita kata okey, hamba pi. Kita bawa beg, kita check in hotel. Kawan kita habis buat sedikit, dia terus masuk bilik hotel. Itu yang sebaik-baiknya. Itu yang sebaik-baiknya. Menunjukkan bahawa kita rindu sangat nak, nak, nak tengok Ka'bah. Bukan rindu dengan Hotel Makkah. Bukan rindu dengan Hotel Hilton. Bukan rindu dengan Darbilal. Dia nama macam-macam di sana kan. Bukan rindu dengan Fatmah Al-Marazil. Bukan rindu dengan Anwar Palace tapi kita sampai sana kita rindu dengan baik bila sampai tu prioriti kita dulu kemudian baru masuk hotel akhirnya cerita saja. kemudian kembali ia kepada mata bendanya dan kepada pekakahnya maka bolehlah pergi mencari tempat untuk tinggal barulah naik check-in hotel hak tu dulu kita tunjuk daripada awal kata kita main ni kerana rindu baik yang tu dia kata dah nampak tak? kita bila tengok yang ni kan kita banding dengan kita punya dia nampak dia nak ikut lah kan, dia jadi tak berapa bertujuan ibadah, dia kurang bertujuan ibadah, dia lebih kepada tujuan-tujuan, nak bercuti dan melancur. begitu hmm? baik, kata ashab kita apabila sudah masuk seseorang daripada pintu yang ni babus salam, menuju ke Kaabah, maka mula-mula yang dikerjakan, ialah masuk masjid itu tawaf hudu masuk-masuk tu tawaf dulu tawaf mula-mula sampai tu dia panggil tawaf hudu, dia kata melainkan dia kata orang-orang perempuan yang segak-segak dan perempuan yang mulia yang tidak mau mengzahirkan dirinya kepada laki-laki maka berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashaq sunat bagi perempuan ini mentakhirkan tawak dan masuk masjid pada waktu malam kerana bahawasanya ialah yang lebih menutupkan dia dan lebih sejahtera baginya dan bagi orang yang lain daripada fitnah kecuali kalau dia, dia rasa dia sega dia kata dia segar tak kena ayat kecuali kalau dia ni memang segar bukan dia rasa dia segar kan perempuan ni dia jenis segar sampai pula sampai awal so dia tak apa kalau dia tak segera nak pergi tawaf nak pergi sa'i nak pergi apa kalau dia tak segera dia sampai-sampai dia pergi duduk dalam hotel dulu. saat ni malam apa semua baru keluar pergi tawaf apa semua itu lebih baik dia kata pasal apa pasal memelihara diri daripada fitnah begitu dia Islam ni dia jaga orang perempuan dia menjeluk Islam ni dia bukan mengongkong orang perempuan tapi dia nak menjaga orang perempuan orang perempuan kan depan ni perajai sudah mau jaga lebih ha mau jaga lebih kalau dia dah upa pares jaga dia turun pi dari orang no, dulu satu macam yang dia tengok dia ni apa semua pula, kan membawa kepada fitnah ibadat dia pun tak kosong kawan yang tengok dia pun puashok, dia tak kosong, dia puashok. <gat> ni, ni semua pun tak mahu lah. Agazan, bagi dia ada kita bagi kes-kes yang macam ni. Orang perempuan hasrat segah ni dia kata dah tak nak buat kalut. Masa orang ramai tu sedak buat kalut, Ambil duduk dalam hotel apa semua dulu. Cak ni agak orang kedai macam satu turun ni, macam satu buat. Kerana nak memelihara orang perempuan daripada fitnah. kata, kata Syafi'i dan al-Ashab. Maka apabila masuk ia akan masjid, jangan berbimbang ia dengan sembahyang tahiyatul masjid dan tiada yang lainnya ha, bila masuk pertama kali masuk dalam masjidil haram terus haduk duduk kalang kabut dengan semayang sunat jahayah masjid terus ada duduk kalang kabut yang tu ataupun dia kata masuk terus haduk duduk kalang kabut nak baca Quran ke apa ke dia kata, nanti saat tu bahkan mula ia dengan tawaf haa hak tu dulu sampai-sampai di masjidil haram tu masuk-masuk tu tawaf dulu tujuh pusingan maka menuju ia akan hajar aswad dan mula ia dengan tawaf kudum maka iyalah tahiyatul masjidil haram ha, dia kata tawaf itu adalah tahiyat masjid bagi masjidil haram ha, begitu baik, kalau kita buat juga sunat tahiyat masjid, salah kan? tak salah tak salah okay? cuma dia kata lebih akhbal kita buat tawaf kerana tawaf itu menghormati masjidil haram kita masuk masjid ni, masjid biasa ni kita masuk sembahyang sunat dua rakaat itu sunat menghormati masjid. Bagi masjid yang lain daripada Masjidil Haram, tapi bagi Masjidil Haram menghormati Masjidil Haram bukan dengan sembahyang sunat dua rakaat tetapi dengan tawaf tujuh, 7 kali pusing. Baik, kecuali kalau segala kita sampai kita tak boleh nak tawaf kerana sebab-sebab yang tertentu. Kita sampai kita nak tawaf memang kita nak buat tawaf dulu sampai sampai eh FRU duk jaga misalnya. kita tak boleh tawaf. Dia bagi kita tawaf misalnya. Dalam keadaan yang macam tu, sembahyang sunat dahiyat masjid dua raka'an menggantikan tawaf yang tujuh kali pusing tadi. Bukan kata tak boleh dah. Ada orang yang kata tak boleh buat semayang sunat-sunat dah. Bukan tak boleh. Cuma tawaf kudung itu lebih hafbar. Begitu. Baik. Masalah. Tawaf itu sunat bagi siapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah al-muhazam. Telah berkata sahab kita. Dan memulai tawaf itu disunatkan bagi tiap-tiap orang yang masuk masjid itu. Siapa juga masuk dalam masjid, sunat buat buat tawaf. Sama ada ia ihram ataupun tidak ihram. Ha, sama ada kita masuk masjid itu, kita baru sampai. So, kita dalam keadaan ihram umrah. Maka kita tawaf, kemudian kita ta'i, kemudian kita potong rambut. Ataupun kita ni memang dah doa ada di Mekah dah. Dan tidak dalam keadaan ihram. Kita dah doa ada di Mekah dah. Kita duduk di hotel, saat lagi orang nak bang semayang asam. Kita nak turun pergi. Kita turun bagi awal sikit. Turun masuk dalam masjid, tawaf dulu tujuh pusingan. Maka tawaf itu bukan tawaf dalam keadaan ihram. Kerana kita tidak dalam keadaan ihram. Tapi tawaf itu masih lagi dituntut. Bagi orang yang masuk ke dalam masjidil haram. Pasal apa? Pasal dia adalah tahiyatul masjid. Begitu. Hmm? Melainkan apabila takut ia akan luput semayang perdu. Ataupun luput sunat ratibah. Ataupun sunat mu'akadah. Ataupun luput jama'ah pada semayang yang maktubah. lah Dia turun tu, turun dah lewat lah. Kan dia dah ada di Mekah dah dua hari dah. Nak semayang maghrib misalnya. Turun mai ke masjid ni. Turun mai, turun-turun mai orang dah duduk kamat nak semayang maghrib lah. Oh takkan nak tidur tawah sunat lagi sebab apa? kalau kita pergi tawaf tujuh pusingan kita tak dapat berjemaah maghrib sekali dengan orang yang semayang di mesti diarah dalam keadaan yang macam tu tak payahlah kita pergi buat sunat tawaf ni kita turut semayang jemaah sama dengan orang semua begitu dia kata dan jika ada waktunya itu luah sekalipun ha, walaupun masa dia luah tapi kita takut misalnya takut tak dapat pahala berjemaah masa luah lah Pertama, awal waktu. kita sampai kalau kita tak semayang lagi maghrib pun lagi ada lagi masa untuk semayang maghrib tapi dengan kerana kita nak tawah tu menyebabkan kita terlepas semayang berjemaah. Maka lebih baiklah kita semayang berjemaah daripada kita duduk buat tawah sunat. Begitu. Dia kata ataupun ada baginya semayang pardu yang luput. Ha, ataupun lebih teruk lagi. Dia ni turun-turun dah dekat nak masuk dah waktu Aisyah. Baru nak turun semayang marif. Oh, punya pula semacam tu. Bukan perangai tu. Kita cakap duduk di rumah buat perangai tu. Sudahlah. Bi Mekah buat perangai macam tu eh nak masuk Aisyah lagi 5 minit dia turun ke langkabut kita ingat dulu ke langkabut tu nak mayang Aisyah apa yang nak pergi mayang marib oh karut sungguh kan lepas tu pulak dahlah lah masa tinggal 5 minit lagi nak masuk Aisyah dia marib tak buat lagi pergi tu tawas sunat pulak dah lo ha, yang ni kawan lah kena main di sini rejam dalam kolah tu 3 kali baru korun dia mengaji kan tak faham sampai macam tu lah ilaha Allah kan ada <laughs> orang tak henti ni tak tahu tahulah kan dia buat, dia pergi ikut belah dia dia berasal lagu betir, dia belah buat dia berasal lagu betir, dia belah buat dia tak tahu betul tak boleh, lepas dia tak menangani dia tak tahu maka dia fikir sendiri dia, dia kata dia dengar lagu dia paduk kata kalau mai masih dia haram, mahu lagu duduk tawah dia du ingat yang tu dia tak tahulah dalam keadaan-keadaan tertentu tawah ni dikemudiankan utama ke lain dulu dia tak tahulah maka akhirnya dia buat kerja yang tak betul macam ni Maka bahawasanya sekalian ini Didehulukan atas tawah ha, Dia kata kalau bertembung dengan semayang pardu Semayang pardu dulu bagi kelir Kalau bertembung dengan semayang jemaah Semayang jemaah dulu bagi kelir Semua ni mau bagi kelir dulu Sama lah dalam kit masjid kita pun Kita sampai-sampai orang dah duduk berdiri Dah nak semayang maghrib lah Tak payahlah kita buat sunat cahaya masjid luar rekaat lagi di sana Pada apa dengan kerana buat sunat cahaya masjid di sana Kita terlepas semayang jemaah di sini Semayang jemaah ni lebih utama Masuk semayang jemaah dulu Tersuduk buat sunat-sunat. Habis -sunat, mesti apa semua. Tersuduk buatlah. Sebab apa? Sebab kita kesuntukkan masa. Begitu. Kemudian daripada itu. Barulah ia boleh tawar. Ha, begitu. Dah dah habis selesai. Semayang marik. Semayang. Habislah tawar. Tujuh pusingan. Begitu. Maka jikalau sekiranya masuk ia. Dan orang-orang meneguhkan orang-orang tawar. Ha, ini hak kita kata tadi. Dia sampai-sampai. Di, dia baru sampai daripada Malaysia. Sampai di Jeddah. Turun di Jeddah. Naik ban. Ban pergi ke Mekah. Sampai di Mekah tu, dia nak buat tawaf, dia nak buat sa'i, dia nak potong rambut. Kerana dia nak selesaikan ihram umrah dia. Sampai-sampai. Tengok. Allah. Ada orang duduk jaga. Tak bagi orang tawaf misalnya. Ada sebab-sebab tertentu. Dihalang orang tak bagi tawaf. Maka bolehlah ia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ha? Maka bolehlah ia sembahyang, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh, bukan tak boleh. Dalam keadaan kita tak boleh nak buat tawaf maka semayang sunat tiang mesti boleh dilakukan. Begitu. Masalah. Dia kata, tawaf kudum. Jika ditinggalkan, adakah sah hajinya? Baik apapun lah halnya orang yang sampai di Mekah, dia tak buat tawaf kudum. Sah dah haji dia. Maka kata Imam Nawawi dalam syarah al-Muha'zad. Bermula tawaf kudum itu, iaitu sunat. Bukannya wajib. Kalau dia tak buat tak pahala, bila itu sunat maka jikalau ditinggalkan seorang akan dia maksudnya dia tak buat tawaf kudum maka hajinya itu sah dia, dia pergi dia buat haji ifrah kan dia sampai-sampai sepatutnya dia buat tawaf tawaf kudum tapi dia sampai-sampai dia tak buat dia naik hotel dia terus tidur dia kata aku tak boleh aku naik ke teman-teman di lah, dia, dia tak buat tawaf kudum so apa hal dengan dia ni haji dia jadi macam mana haji dia kalau hal lain semua elok jadi haji jual. kan kan haji dia sah tetapi dia telah pun meninggalkan satu benda yang sangat dituntut oleh agama begitu dan tiada sesuatu atasnya dan dia tidak dikenakan jam dan sebagainya tak ada kenapa tetapi luput akan dia oleh fadilan ha, rugilah satu kelebihan nak pergi Mekah bukan senang benda. Ha, dengan tambang duk naik dengan duit tabung haji duk hilang dan sebagainya dengan Allah dengan macam-macam ni kita pun naik serabut juga kita pun risau juga Duit tak banyak mana pun ada dalam tu Tapi buat dia hilang Kan ada pun tak banyak mana Kalau kawasan ada banyak Hilang adalah banyak lagi kan Kita ada pun tak banyak mana Dia pergi hilang Kan risau je kita pun Kan nak pergi Mekah ni Dengan duk-duk potong duit gaji Masuk dalam tabung haji ni Tiap-tiap bulan kan Dengan duk draw sebulan dua kali Bila nak boleh salah Ilah Allah tu pun masalah Gaji dia tiap bulan potong Tapi draw sebulan dua kali kan. Jadi dulu tak ada duit sedih. Heran, kadang-kadang kita heran. Aku potong gaji setiap bulan. Pasal apa? Tak ada. Bila cek-cek balik, oh aku draw dia kertas. Taruh juga orang macam um, ni pun. Jadi nak bila apa tak boleh pi haji juga. Kan, jadi nak pi haji ni bukan senang. Faktor kuota lain pula. Satau dah boleh dapat peluang sekali pi, tak buat tahu kodum melah la ilaha illallah. Kata wala pi buat macam ni kan dah dapat ni nak mai ni bukan senang dah sampai ni buat gaya yang terbaiklah yang terbaik kita buat begitu inilah ianya yang mazhab dia kata Imam Syafi'i begitu dia kata ha? sebaik-baiknya tawaf qudum itu hendaklah dibuat juga dia kata dan telah dinaskan atahnya oleh Imam Asy-Syafi'i dia kata Imam Syafi'i memang suruh sangat-sangat buat tawaf qudum ni sampai tawaf qudum buat dulu dia kata ha? bagi orang yang buat haji tamattu dia kena buat tawaf qudum orang yang buat haji tamatuk orang yang buat haji tamatuk maksudnya atas kapital terbang tadi bila sampai dekat kawasan Miqat kita kena niat kita niat apa? niat umrah nawaitul umratah wa ahram tubihah kita macam mana orang yang nak pergi buat umrah biasa je sampai di jeda turun kapital terbang, naik bat baik bawa kita pergi Mekah bila sampai di Mekah kita tawaf tujuh pusingan Tawaf tujuh pusingan tu dia panggil apa? Tawaf. Tawaf qudum ataupun dia panggil tawaf untuk umrah. Hak mana dia tu? Ataupun nak kena buat asyid. Sampai-sampai tawaf tujuh pusingan kira haknya qudum, salah lagi balas lagi tujuh lagi kira habun umrah macam mana? Hak mana dia tu? ada orang ke confuse apa dah jadi? Dia dok fikir pula aku ni guna manhaj tu benda aku tak buat pun qudum ni. dia. Ah dia duduk main satu satu punya kelam kabut pula. Balik pergi bilik. Tanya kawan sebilik si dengan dia. Hambat tak tawah kudung? Dia kata aku tawah dah. dah, nambat dah tawah tak nambat tak tawah kudung? Eh aku tak tawah. Tapi aku tawah dah lah dia dah. Sopah dengan dia. Ayuh. Tak tahu kat mana satu kudung. Tak tahu kat mana satu tawah umrah apa aku tak tahu. Hmm. Jadi cerita sebenarnya macam mana? Cerita sebenarnya. Tawah kita buat tujuh pusingan. Yang tu lah tawah kudung. Sebagai menghormati apa kedatangan kita ke Mekah. Ke Kaabah. Dan yang tu lah juga tawah. Tawah untuk umrah. Kan tujuh tu aja. Tak payah buat empat belas tujuh je tu aja. Lepas tu turis pisang pisai, lepas tu pocong robot. Okey, selesai bagi orang yang buat tawaf bagi orang yang buat haji tamattu. Begitu. Okay. benar benda ni kena keliar Saya sembang dengan kawan. Di tempat kerja kan. Saya tengok dia duduk kisang pi balik, pi balik kat tepi meja kita tu kita pun lemah. Salah kita tanya, ada nak tanya apa? Ha, ah, dia kata ada nak dengar tak baik bangun dia dulu. Dak ni nak tanya Ustaz pasal semayang jama' kasar ni dia kata ha, apa hal dia kata tak saya ni bab jama' kasar ni saya confuse. cukup banyak dia kata orang ni kata lugu ni orang ni kata lugu ni betul-betul jama' kasar ni lugu mana saya kata ok dia kata lah ni soalan soalan antara ni kira salampau general tak tahu nak cukup lugu mana kan lah tu orang cerita antara duk buat dah lugu mana Ha, kita nak tengok hak antah dok buat dah macam mana dia pun cerita cerita cerita hingga duduk salah saja ha tu dia rupa-rupanya benda yang mudah macam tu ramai juga orang yang tidak pasti nak buat macam mana tidak pasti okey contoh pada gadah saya duduk di Pulau Pinang tak apa kita selit masuk ini sikit dia kata saya duduk di Pulau Pinang saya nak pergi Kuala Lumpur Kuala Lumpur tu rumah saya dekatlah di Kuala Lumpur tu pun rumah dia juga dia ada satu rumah di Kuala Lumpur dan dia tak pergi sewa ke orang, memang rumah tu dia turun pergi, dia duduk, dia tak ada rumah tu kosong, dia duduk di sini ok bila saya nak bercolak pergi ke Kuala Lumpur dia kata kira kalau kata saya nak bercolak tu, kata lah bercolak pergi saya buat main jamah khas pada rumah siap-siap dia kata ada Ah kita dengar-dengar, kita kita bunga lah dia ni <laughs> kata tak, tak, tak, tak, tak, tu Atuh lah buat dia cap okey dah. Kita tak ke oh. awal. Eh jadi saya duk buat lama ah lagu tu. Ha lama kah baru kah kira lagu tu tak mahu. Oh. Pasal apa dia kata tak memang kita ada barang semua masuk dalam kereta dah saya ha, rasa. nampak adalah, confused. tuan confused. Si anu yang kata confused. Dia kira dia bila dia dah buat barang nak kita dia memang dah nak keluar dah dia kira dia dah nak musyafir dah. Maka dia dah boleh buat dah semayang jama' khasat. Ini satu salah faham tentang jama' khasat. Satu. Okey yang kedua Ustaz nak tanya. Okey orang tu saya silap, Allah. Saya lagi tak baca saya malam macam mana saya nak putih balik. <laughs> Okey yang kedua. Kita dah naik dah kisah kita nak pergi Kuala Romba. Kan? Katalah kita tak semayang lagi. Ha, tadi, kes tadi ni contoh kita semayang siap-siap lah jemaah pasal di rumah. Yang ni katalah kita keluar pukul 9 pagi. Kita tak nak semayang apa masa tu. Kita keluar. Kita keluar pukul 10 kah pagi 11 kah. Tak masuk lagi waktu apa-apa kita keluar. Sampai dekat Ipoh masuk waktu lohong. Dia kata. Saya singgah di apa nama tul manakah tempat rehat manakah lebuh raya. Saya nak semayang. Saya singgah tu, mereka baru nak semayang. Dan mereka nak semayang Zohar berjemaah. Dia kata. Lepas nak semayang Zuhur berjamaah. Zuhur empat rakaat berjamaah. Saya boleh ikut ke dia bah? Dia dah. Dia tanya tu. Saya tanya dia balik, "Sebelum ni you duk ikut ke berjemaah?" Kan. Dia kata, "Ikutlah." Habis tu, tapi saya niat semayang jamaah. dia kata. Saya niat kata saya semayang jamaah. Okay, kita kata tak apa. Bila habis imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you buat apa? Dia kata saya bagi salam Lepas tu you buat apa? Lepas tu saya buat asam pula Dia kata ok Lepas tu you buat asam macam mana? Saya buat asam dua Takut pula lagi sekali Baik yang sebenar dia macam mana? Yang sebenarnya kita boleh Yang pertama tadi ni kita tinggal di Ipoh Ada jemaah nak semayang zuhur empat rakan Kita boleh berimam dengan dia Tapi kita niat kita nak semayang jemaah Jemaah dengan dengan asam tak boleh jamak khasar lah. Lepas dia pasal semayang 4. Kita niat kata kita nak semayang jamak dengan asam. Okey. Ikut dia. Bila habis dia bagi salam, kita bangkit berdiri pula. Kita pun bagi salam. Lepas kita bagi salam, kita bangkit berdiri pula. Kita buat semayang asam. Empat rekanan juga. Lepas dia Zohor tadi empat asam mesti empat. Dia tak boleh Zohor tadi empat asam dah duduk. May doa tak boleh. Oh, eh saya selama ni duduk 4 doa yang dah kata Ah ha, tu lagi satu. Gadah. Okey okey saya tahu. Oh kau awak macam ni hmm. dah lah. Memang kaulah bila gadah bila buat ibadat tak betul, -betul ni memang kau lah. Okey tak apa. Okey yang ketiga Ustaz dia dah tentang jamak qasal. Dia pun tanya Tera teratok dia lah. Cuma bila dia buat macam. kan Dia tanya teratok yang ketiga dia dah. Okey. Saya dah sampai di kolom saya sampai di Kuala Lumpur. Dia kata, saya boleh lagi ke Ustaz? Nak buat sembahyang jama' kasar saya duduk di Kuala Lumpur. Dia tanya dia selama ni ada buat leluh. <gitu> Kita memang terjadi begitu kan. Selama ni saya kira saya sampai rumah tu rumah rumah saya lah. Dia kata memang tak ada siapa duduk. Dia saya sampai aja di sana. Kira tiga hari saya duduk buat jama' kasar lah. <gitu> Ketelahan yang ketiga. Ketelahan-ketelahan. Ustaz boleh lah. Saya eh, tapi saya duduk tanya ramai orang. Lepas kata okey. Kita musafir, kita pergi kelompok api mana ke tempat yang lebih daripada dua marhalah lebih daripada 60 batu, ataupun lebih daripada 90 kilometer dan sebagainya. Depa kata, by the time kita sampai itu, tiga hari itu kita entitled untuk buat semayang jama' kasar. Depa kata, kita boleh tiga hari. Hari keempat baru tak boleh. Saya kata, siapa kata? Dah duduk tanya Depa mereka, mereka kata. Siapa kata? Yang depa tu siapa? Dah duduk tanya mereka. Nampak tak, betapa kelirunya kita tentang ibadah yang kita duk buat. Kita kena pastikan ibadat kita nak buat ni, hak Nabi tunjuk macam mana. Kita kena pasti yang tu dulu. So dalam dalam fakah, mazak syafiri, dia kira bila kita sampai di tempat tu, sedangkan kita berniat kita nak duduk di tempat tu lebih daripada tiga hari, tiga malam. Kalau kita niat ni, aku nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk rumah kak aku misalnya. Nak duduk rumah kak aku, nak duduk di situ empat hari. Misalnya. Empat hari dah lebih daripada tiga hari, tiga malam. Tiga hari, tiga malam tak termasuk hari kita bertolak pergi dengan hari kita bertolak balik. Duduk di situ tu, nak duduk lebih daripada tiga hari. Kalau kita sampai sampai di rumah kak kita, kita duduk bercadang nak duduk di rumah dia tu selama empat malam. Dengan sendirinya sampai tu, kita sudah terputus musafir. Kita sudah tidak boleh lagi nak buat semayang jamak dan kasar. Pasal status kita dah tukar. Daripada status musafir menjadi status mukim. Dalam fekka, orang yang duduk di satu tempat lebih daripada tiga hari, tiga malam. Dia bukan lagi musafir. Sebaliknya, dia adalah orang yang bermukim. Orang yang bermukim tidak diberi kelonggaran untuk buat jamak dan pasal. Oh, dia kata, dia paduk kata, bila kita sampai tu tiga hari mula tu boleh? Tak boleh. Kata. Wahai oh, habis ni saya dah duk buat tu. banyak lah ni sangkut tu. Ah. Kata memang banyak ah. okay, lah. Okey lah lah budi. Kesimpulan dia. Jom kita pergi masjid mengaji. Kena tu kan? Bila kita mengaji. Baru kita nampak oh macam ni. Orang oh, yang buat sembayang jamaah pasal. Ada orang confused. Dia kata oh boleh bolehkah tadi. Soalan kedua tadi. Kita sampai di ipoh. Orang nak sembayang Zohor. Mereka nak sembayang empat rakanan. Bolehkah kita sembayang Zohor berjamaah. Sebagai asam kita buat sembayang secara sorang-sorang. Buat empat rakan, bolehkah kita cantum dua tu Jadikan semayang tu semayang jamak Boleh ke tak boleh dah? Boleh Dia tu ingat tak boleh pula yang tu Sebenarnya yang tu boleh Jadi dalam persoalan jamak dan kasam ni Pun dah cukup dah Dah dah dah, dah jadi banyak kelang dah Kelang ni semua jadi Sebab apa? Sebab kita tidak belajar Secara bersungguh-sungguh Sedangkan ini ajaran agama Sedangkan kita adalah orang yang banyak bermusafir Banyak berjalan Bukan kita nanti nak pergi umrah sahaja. Dia anggap musafir. Ni kita duduk pi Kuala Lumpur, Kita duduk turun pi Johor. Kita duduk turun pi Pahang. Kita duduk canggah pi Kelantan. Ini semua perjalanan yang melebihi dua merhala. Ini semua nak memerlukan kita paham. Tentang semayang jama' dan kasar. Kan? Bahkan Nabi SAW. Kalau musafir. Nabi pasti akan buat semayang jama' dan kasar. Begitu cerita dia kan, tajuk tu kita akan baca di Masjid Sungai Rambai nanti, dia akan sampai tajuk Jamak dan qasar ni ha? baik, sambung tadi dia kata, dan memutus dengan dia oleh jama'ir al-iraqiyin dan al Khurasaniin dan telah menyebut oleh satu jama'ah daripada al Khurasaniin dan lain daripada mereka itu pada wajibnya, akan satu wajah yang ba'if lagi syaz, kata mereka itu bahwasanya apabila meninggalkan seorang akannya, nescaya lazim akan diatang, ada pendapat katakan, kalau sekiranya tak buat tawah kudum, kena dah tapi itu pendapat yang banyak. Kalau orang tu tak buat tawakalum, dia tidak dikenakan apa-apa dah. Cuma nya dia kerugian dari segi pahala kerana nak melakukan ibadat yang besar. Bila dia tak buat tawakalum, dia dah rugi dari segi tu. Hmm? Baik. Kemudian dia kata tawakalum itu jika ditinggalkan dia pada awal datang, adakah disuruh kerjakan waktu takhirnya? Tak Kalau dia main-main tu dia letih sangat dia naik atas hotel tidur. Boleh tak boleh tak ni ke bila-bila ke tanya buat balik tawak hudum. Boleh tak boleh. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam majmuk. Bahawasanya disuruh syarah mengerjakan tawak hudum itu pada awal datang. Mula-mula sampai di Mekah itu masa tu tawak hudum. Dah naik tidur, tunggu langgang apa semua dah baru turun. Tapi tawak hudum dia tak maaf. Maka jika jikalau mentakhir seseorang akan dia. Maka pada pada keluputannya itu dua wajah yang telah menghikayatkan keduanya oleh Imam Al Haramain kerana bahawasanya menyerupai ia akan tahiyatul masjid. Ha. kata Imam Al Haramain benda ni dia macam tahiyatul masjid. Dia kata. Jadi bila kalau, kalau kita dah sampai naik atas hotel dan sebagainya apa semua, sidok ha? lepas tu sat ni baru turun baru nak buat pula dia kata jadi dia macam tahiyat masjid. Ha? kita dah masuk masjid dah, duduk dah, apa baca Quran sembahyang eh baru nak buat tahiyat masjid, dia kata tak kenal. Dia kata. Tak kenal. Dia kata jadi tawaf hudum ini masa mula-mula sampai. Masa itulah buat tawaf hudum. Lepas ini kita tengok tawaf orang yang tidak suci apa hukumnya. Ha, dia nak cerita kat kita lepas ni satu benda penting. Orang yang tak suci. masuk orang yang tak suci ialah orang yang pada badan dia atau pada baju dia atau pada lantai yang dia pijak ada najis. Dan dia tawaf dalam keadaan ada najis. kena pada dia. Macam mana hukum haji dia dan apa nak jadi kat dia. Wallahualaikum. Saya seorang perempuan yang belum berkahwin Dan telah pun mengerjakan umrah pertama pada tahun 1996 Sekarang saya bercadang nak mengerjakan haji dengan tiga orang kawan perempuan Soalnya adakah umrah pertama saya dikira umrah wajib kata. Yang kedua adakah umrah sebelum mengerjakan haji dikira umrah sunat dikira umrah sunat bagi saya. Dan saya memerlukan mahram setiap kali pergi mengerjakan umrah sebelum tiba waktu haji. Minta penjelasan ustaz. Okey. Baik, dia cerita dia macam ni. Dia daripada awal lagi dah. Lah kan ni masalah ni dia rusuh lah asakan. Masalah ni dia rusuh. Masalah dia daripada awal. Orang perempuan yang belum berkahwin dia tak digalakkan untuk Nabi buat benda sunat. Kalau sekiannya dia tidak ada mahram. Yang tu awal yang tu untuk awal, awal kita cakap pasal tu dulu. Jadi sebaik-baiknya kalau dia dia tak berkahwin. Kalau dia nak pi juga, dia pastikan dia ada mahram. Pak dia pi, abang dia pi, ataupun siapa-siapa yang menjadi mahram dia, dia pi. Maka pi dia buat umrah yang pertama itu, umrah itu umrah sunat. Umrah sunnah Umrah wajib ini, ini hak dia nak buat umrah bersama dengan haji ini Hak ni umrah wajib Umrah yang dilakukan sama tahun Dengan ha tahun haji hak Dia buat hak tu umrah tu umrah wajib Yang tu Baik Soalnya ialah Bagi orang perempuan yang pergi tanpa mahram ni, Macam dia ni Sahabat kita yang tanya ni Dia pergi dia tak pergi dengan mahram Dia pergi dengan berteman kan kawan yang juga perempuan Tiga orang Dia tumpang mereka ni pergi ini pendapat dalam fikah, dia kata untuk nak buat haji, kalau sekiranya orang perempuan ni tak ada mahram, dia di, diharuskan. Dia diharuskan menumpang mahram dengan orang lain ataupun ada yang mengapit dia ni orang perempuan yang siqat, dia dah, yang dipercayai dari segi agamanya. Okey, dalam kes ni dia boleh pergi buat haji dengan berteman dengan orang-orang yang macam ni. Boleh. Masalahnya ialah kalau dia pergi ni, dia nak pergi buat haji tamatung, kita kenal. Contoh. Haji tamatung ialah bila dia sampai, dia kena buat umrah dulu sekali. Dia kena buat umrah dulu sekali. Selepas dia buat umrah tu, nak kena tunggu Mai 9 dulu hijab untuk nak buat haji. Antara masa, umrah yang dia buat mula-mula sampai tu dengan haji tu, antara masa tu boleh tak boleh, dia nak buat umrah. Dia sampai-sampai tadi ni, dia tawaf, dia sa'i Dan dia potong rambut Dia sudah pun buat umrah wajib Ada pun selepas daripada tu Sementara nak tunggu haji ni Kalau dia buat juga umrah, umrah tu dah jatuh sunat Umrah tu dah jatuh sunat Boleh tak boleh Dia buat umrah sunat tu dalam keadaan dia tidak ada mahram nah, Ini persoalan dia kan, Dibahaskan oleh ramai ulama lah Tentang benda ni bet jalan paling selamat ialah jangan. Dia sampai, dia buat umrah mula-mula sampai tu, umrah tu umrah wajib untuk haji dia. Lepas pada tu, memadailah dengan dia tunggu sampailah masuk waktu haji. Tak payahlah tiap-tiap hari dua qulun sampai tiga kali, duk tawaf fitnahim dengan jahrana, ji'rana, kita kata jahrana. Kan ji'rana, Arab sebut gitu. Ingat? Kan? Tak sahlah. Lepas pada hak sekali buat tu, tak sahlah. tiap hari duduk turun, duduk naik teksi, duduk naik bas dengan tak takda mahram ni kan. Tak sahlah. Kerana kita mendedahkan diri kita kepada fitnah. tentang tahu orang duk pi ni. pi dengan mahram pun boleh jadi macam-macam cerita ni. Kan? Bukan semua orang ada-ada atas bumi Mekah tu berhati mulia. Dah hak dua ada atas itu tu masuk hati pi ni macam-macam punya niat macam-macam punya perangai macam-macam punya tujuan dua ada Hati dengan niat nak mencuri pun ada hati dengan niat nak cari makan pun ada macam-macam seribu satu niat dua ada di situ kan jadi kita pun biasa dengar lah ha? masa tahun saya haji dulu satu orang perempuan ha? kena, kena cabul kena raid no, dekat basement dekat, dekat tempat wudhu bawah dekat Madinah. Orang jahat ni ada di mana-mana pun ada. Kan anak cucu Abu Jahal, Abu Lahab ni ada lagi sana. Kan, so perempuan ni dia pergi dekat Madinah, dekat kawasan belakang nak pergi ke hotel Obraj tu. Kan tempat wuduk bawah. Dia turun, dia baca yang semayang, dia pergi turun dia nak ambil wuduk. Ada orang jahat lelaki-lelaki ni dia lausur pada orang Dia menyamar jadi orang perempuan pakai tudung, purdah, apa semua dia asli masuk di tempat wuduk perempuan kan, dia tunggu dia tunggu mangsa dia, dia tunggu tunggu bila ada orang dah tak ada di situ pasal orang semua dah masuk masjid nak semayang dia ni pergi batai wudhu dalam tempoh tu masa tu pergi jadi benda ni dia rape perempuan ni kemudian dia bunuh mati kan, ada kes taksi, kan, itu sebab orang tu pesan, bila naik teksi kalau lelaki-lelaki dengan suami isteri masa nak naik teksi, laki naik dulu Pastu tu baru perempuan naik lepas dia tak pelari kita eh? <laughs> dia tengok kita boleh tak lalu, dia tak pelari kita kita naik dulu, kalau nak pelari pun kita jom lah, pergi mana pun jom dia pun tak mahu ke kita jadi kalau nak naik teksi, dia kata lelaki-lelaki naik dulu Pastu tu baru perempuan naik kalau nak turun teksi, dia kata perempuan turun dulu, baru lelaki-lelaki turun pasal ada biasa berlaku taklah selalu kan tapi ada biasa berlaku kes ni apa perempuan naik dulu naik-naik dia cunggit Laki tu wah-wah-wah dia awak lari dah. turun teksi laki turun dulu bini tak ada turun dia cunggit wah-wah-wah dia pergi tengah padang pasiak manakah dia buat benda tak elok ada satu kes jadi tahun bila dulu lama dah lah. ha? dia bawa pergi tengah padang pasiak manakah dia rosakkan perempuan ni lepas tu dia bono daripada teksi yang memang niat jahat ni lah ha? Tak semualah. Tapi ada yang kita tak maulah. Hak yang jadi kenal di kita. Kan jadi ada langkah precaution lah. Kita berhati-hati. Bukan baru syangka dekat pemandu teksi di situ. Tapi takut ada hak jenis macam ni. Hak nak ambil kesempatan jahat. So lepas pada dia. Dia read perempuan ni. Dia pukul. Dia pukul-pukul-pukul. Dia, dia memang nak pergi mati. Dia tinggal dari situ. ...tengah padang pasir... ...lepas itu dia nak jalan... ...dia duduk tengok cermin... ...nampak duduk munguik lagi, ...dia gos-tai mati-tindik pergi mati... mati, mati. Nah, ...tapi akhirnya... ...pemandu teksi ni... ...diperjaya dikesan... ...dan dijatuhkan hukum pancung... ...sampai mati... ...Saudi pancung... ...kalau bunuh orang... ...dia balas balik... -balik ...hisas hukum pancung... ...tapi pancung apapun... ...soalnya dia ni dah jadi mangsa lah... Ha, ...jadi benda ni... ...lebih baik berhati-hati... ...dia bukanlah satu tempat yang terlalu ganas Dah dia depan ni bukan semua pemandu teksi itu teroris. Enggak, kan? bukan semua pemandu teksi itu teroris. Tidak semua pemandu teksi itu militan. Enggak, kan? tidak semua. Tapi dalam ramai-ramai itu -ramai ada lah satu dua orang yang memang niat jahat. Jadi kita jaga-jaga benda-benda macam ni. Itu sebab tadi kita baca dia berita kalau hak jenis comel lawa sikit ni sampai tak tersaduk kalut, masa orang ramai tak tersaduk kalut duk dulu. Sat lagi agak Keadaan dah reda, orang pun dah agak fitnah dapat dielakkan. Masa tu baru turun di tawak atau pasang ibu masa tu. Ha ini. Pasal apa? Pasal Islam awal-awal lagi dah. Dia dengan kaedah. Dia dekat sadduh zara'iyah. Sadduh zara'iyah maksudnya dia menutup pintu-pintu yang memungkinkan berlaku benda-benda tak elok. Ha, Islam dia ambil langkah precaution. Awal-awal ha, dia ambil langkah berjaga-jaga. Begitu. Jadi dalam kes sahabat kita yang tanya ni. Kita nasihatkan dia. Kalau dia dibuat haji dan dia buat itu haji itu haji tamat pun. Bila sampai, dia tawar, dia sa'i dan dia potong rambut sikit. Maka dia sudah melakukan umrah wajib untuk haji dia. Selepas daripada tu sebaik-baiknya dia duduk saja. Tunggu sehingga tibanya 9 Zul Hijjah untuk nak memulakan ibadat haji. Tidak perlu bagi dia mengulang ulang buat umrah sunnah. Ha? Kerana itu membuka pintu kepada berlaku, berlaku fitnah kecuali uh, ulama bagi pandangan kecuali kalau sekiranya dia fi itu bersama dengan mahram dan dia yakin dari segi apa nama fitnah tidak berlaku dia yakin kalau sampai ke tahap yakin macam tu masyaallah kan begitu baik itu penjelasannya Dia kata, dia akhir kuliah Ustaz, selalu Ustaz baca doa yang serapah. Minta Ustaz terangkan maksud setiap sebutan dalam doa tersebut. Supaya semua ahli jemaah dapat menghayati isi doa itu. Nanti kita buat edaran, kita bagi sama satu Ustaz. Ha? So, bagi Ustaz dia okay, angin puput, dia terbang hilang. Ini okay. okay. ada pengumuman. Yang baik itu daripada Allah Yang tak baik itu silap Kita tanggung dengan tafbeh khabar dan surat Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم رضي الله تباك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد أيها في نعمه وشكافه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجائخات من المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهلنا سراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اكتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه